As-Saffat Səf-səf duranlar suresi Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhimli Allahın adıyla Və səffəti səffə Fəl-zəcirəti zəcrə Fəl-təliyəti İnnə iləhəkum lə wahid And olsun göylərdə və yerdə səf-səf duranlara imansızları qətiyyətlə qovanlara Və zikri oxuyanlara Həqiqətən sizin məbudunuz təkdir Rabbü səməvəti vəl-ərd və mə beynəhüma və Rabbül məşəriqı İnna zeyynna s -dünya O, həm göylərin, yerin və onların arasındakıların Rəbbidir, həm də məşriqlərin Rəbbidir. Biz dünya səmasını parlaq ulduzlarla bəzədik. وَحِفْضًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدًا لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْاَعْلٰى وَيُقْدَفُونَ مِنْ كُلِّ جَالِبًا دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَيَصِبًا Ve onu her bir ası şeytandan muhafize ettik. Onlar artık âli topluma, Mələklərin söhbətlərinə qulaq asa bilməzlər və hər tərəfdən üstlərinə yandırıb yaxan alovlar yaqdırlar və oradan qovularlar. Onları uzun sürəcək bir əzab gözləyir. İllə mən xatifəl xatifətə fəətbəəhu şihabun thəqib fəstəxtihim əhum əşəddü xalqan əm Mən xaləqunə İnna xaləqunəhum Min tinin ləzibət Lakin şeytanlardan Hər kim o söhbətlərdən Bir söz qapıb qaçarsa Onu yandırıb Yaxan parlaq bir alox Təqib edər Kafirlərdən soruş ki Onları yaratmaq Çətin deyir Yoxsa bizim başqa yaratdıqlarımızı biz ki onları yapışqan kimi palçıqdan yaratdıq Bel Sən onlara təəccüb edirsən Onlar isə səni ələ salırlar. Onlara xatırlattıqda düşünüb ibrət almırlar. Bir möcüzə gördükdə isə ona istihza edir və deyirlər, bu ancaq açıq-aydın bir sehirdir. Əizə mitnə və künnə turəvən və ə inna Məyər biz öldükdən sürsümü olub torpağa çevrildikdən sonra birildiləcəyikmi ya da atalarımız mı dirildiləcəklər Qul nəam və entum daxirun. Fə inna ma hiya zəlil günə qalmış olduğunuz halda dirildiləcəksiniz. Bu təkcə dəhşətli bir səs olacaq və onlar qəfildən dirilib görməyə başlayacaqlar. Və qalū yā vaylanā hāzā yawmul dīn. Hāzā yawmul faṣlin alladzī kuntum bihi Günahkarlar deyəcəklər. Vay halımıza. Bu ki, haqq-əhsab günüdür onlara deyiləcək. Bu yalan saydığınız fərqləndirmə günüdür. احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون <gülüyor> Mələklərə belə əmr olunacaq. Toplayın bir yerə zalımları. Onların yoldaşlarını və ibadət etdiklərini Allahdan başqa. Onları cəhənnəm yoluna yönəldin. Waqifuhum innahum mas'ulun. Malakum la tanaṣarun Onları dayandırın. Çünki onlar Sorgu-sual olunacaqlar. Günahkarlara deyiləcək, sizə nə olub ki, bir-birinizə kömək etmirsiz? Bəli, onlar bugün başəyəcəklər. Və əqbələ bağduhum ələ bağdın yətəsəəəlun. Qalu innekum kuntum teətunənə aliyyəmən Qalu bəlləm təkunu məminin Və mə kənə lənə aləykum min sültanin Bel kuntum qawmən təğiyyən Onlar bir-birinə üst tutup soruşacaqlar tabe olanlar deyəcəklər. Siz bizim yanımıza sağ tərəfdən gəlirdiniz. başçılar deyəcəklər. Xeyr. Siz inanan adamlar değildiniz. Bizim sizin üzərinizdə heç bir hökmranlığımız da yox idi. Xeyr. Siz özünüz həddi aşmış adamlar idiniz. Ve haqq 'aleynâ qawlu rabbinâ Rəbbimizin sözü bizim barəmizdə həqiqətə çevrildi. Biz əzabı hökmən dadacıyıq. Biz sizi azdırdıq, çünki biz özümüz də azmış adamlar idik. إِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي عَذَابٍ مُشْتَرِكُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ شُبْهَسİZ GÜN ONLAR ƏZABA ŞƏRİK OLACAQLAR Həqiqətən biz günahkarlarla belə rəftar edəcəyik. Çünki onlara, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur deyildikdə, təkəbbür göstərir. Və yəqulunə əinnə lətərifu əlihətiləli şəirin məcnun bəlçəə bilhaqqi və səddəxəlmubsəlin. Və deyirlər. Məğer bir məcnun şairə görə məbudlarımızı tərk edəcəyik. Xeyr. O haqqı gətirdi və əvvəlki peyğəmbərləri təsdiqlədi. İnnəkum lədəiqul əzəbil əlimi və mə tücüzəunə illə mə kuntum tə'məlun. İllə ibədəlləhi l-müxləsinə əuləikə ləhum rizqun məlum. Siz mütləq ağrılı-acılı əzabı dadacaqsınız. Siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını alacaqsınız. Lakin Allahın seçilmiş ixlaslı qulları müstəsnadılar. Məhz onlar üçün müəyyən bir ruzu vardır. Fəvəkih və hüm mükrəmuna fī na'imi alə sığurin mütəqabinin. Yotaley birəsin mimməin bəyda ələddətilli şəribin Cənnət meyvbələri. Onlara ehtiram göstərləcəkdir. Nəyin bavlarında. Onlar taftlar üstündə birbiri ilə üzbəyüz oturacaqlar. Onlar üçün çeşmə şərabi ilə dolub piyalələr dolandırılacaqdır. Özü də ağaq, bax, içənlərə ləzzət verən bir şərab. Lə fiyhə qəvlun və lə hum ənhə yunzəfun və əndəhum qasiratü tərfi'in kəənəhün nəbəyzun məknun O şərab nə baş ağrısı verər, nə də ondan məst olarlar. Onların yanında baxışları öz ərlərinə dikilmiş, iri qara gözlü hurlər olacaqdır. Özü də qorunub saxlanılmış yumurta kimi hurlər. Onlar bir birlərinə tərəf dönüb soruşacaqlar. Qalā'ilum minhum innī kān lī qarīn. Yəqūlu a innaka min al Onlardan biri deyəcək Mənim bir yoldaşım var idi, o deyirdi, sən də inananlardansan, məyər biz öldükdən torpağa çevrilib sürsümüyü olduqdan sonra haqqı hesaba çəkilib cəzalandırılacaq, Qalə həl əntum muttaliun فَاقْطَلَعَ فَرَآهُ ف۪ي سَوَائِ الْجَح۪يمِ قَالَتَ اللّٰهِ اِنْ كِتَّ لَتُرْد۪ينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَر۪ينَ O sözüne devam edip diyecek, siz onun harada olduğunu görməyi isteyirsiniz mə? O boylanıb yoldaşını cəhənnəmin ortasında görəcək və deyəcəkdir. Allah'a and olsun ki, sən məni də məhv edəcəkdir. Əgər Rəbbimin lütfi olmasaydı, mən də cəhənnəmə gətirilənlərdən olardım illa mawtatana alula wama nahnu bimu'azzabin inna hadha lahu alfawzul azim limithli hadha fa lya'malu al'amilun doğrudan mı biz bir daha ölmeyeceğiz ilk ölümümüzden başka doğrudan mı biz hiç vaxt əzaba büçəri olmayacağı Həqiqətən bu böyük uğurdur. Qoy çalışanlar bunun üçün çalışsınlar. Ədalikə xeyrun nuzulən əm şəjərətu zəqqum inna cəalnaha İnna ha şecrate üçün bu yaxşıdır, yoxsa zəqqum ağacı? Biz onu zalimlər üçün bir sınaq etdik. O, Cəhənnəmin lap dibindən bitib çıxan bir ağacdır. Onun meyvəsi şeytanların başları kimidir. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمُ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمُ Günahkarlar ondan yiyib, qarınlarını dolduracaqlar. Sonra da üstündən onları qaynar su ilə qatışdırılmış bir içki gözləyir. Sonra onlar mütləq cəhəmməmə qaytarılacaqlar. İnnəhum əlfəv əbəəəhum dallin, fəhüm ələ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْفَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَغْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ Həqiqətən onlar atababalarını azmış gördülər. Özləri də tez tələsi onların izini tutub getdilər. Həqiqətən onlardan öncə əvvəlki nəsillərin çoxu zəlalətə düşmüşdü. Biz onlara xəbərdar edən peyğəmbərlər göndərmişdik. Fəndzur, Bax, gör, xəbərdar edilənlərin aqibəti necə oldu? İllə ibədəlləhil müxləsin Və ləqad nədənə nuhun fələ ni'məl mücibun və nəcətdik onu və ailəsini böyük təhlükədən qurtardıq Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa Nuh bizə yalvarıb yaxardı Biz çağırışa necə də gözəl cavab verənik Biz onu və ailəsini böyük sıxıntıdan qurtardıq təkcə onun nəslini qoruyub saxladıq. O atərəkna aləhi fil Sonra gələnlər arasında onun üçün gözəl xatirə qoydu. Aləmlər çərəsində Nuha salam olsun. Həqiqətən biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. İnnahu min ibadinal mu'minina thumma aghraqna al Həqiqətən o bizim mömin qullarımızdandır. Sonra o birlərini suya qərq etdik. وَإِنَّ مِنْ شِيَةِهِ لَاِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٌ Həqiqətən İbrahim onun ardıcılarından idi. Bir zaman o, öz Rabbinin yanına paş bir qəlblə gəldi. اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَادَا تَعْبُدُونَ اِذْ كُنَ آلِهَتَكُمْ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي onda o öz atasına və qövminə dedi Siz nəyə istəyirsiniz Allahı qoyub uydurma məbudları mı diləyirsiniz? Aləmlərin Rəbbi barəsində nə düşünürsünüz? O ulduzlara bir nəzər salaraq: Mən xəstəyəm dedi. Fə təvalləu anhum mudbirīna farāğa ilā ʾilāhātihim fa qāla ʾalā Onlar ondan üç çevirib çıxıb getdilər. O xalvetçə onların məbudlarının yanına gəlib istehsa elə dedi: Siz bu təamları yemirsiniz? Mələkum la tentiquna faraga alayhim Sizə nə olub ki, danışmırsınız? Sonra onlara yaxınlaşıb, sağ əli ilə bir zərbə indirdi. Bütpərəslər tələsi onun yanına gəldilər. Qalə ətəqbudun mə tənhitun və allahu və mə təəmməlun O dedi, siz yonub düzəltdiklərinizə mi istayiş edirsiniz? Axı sizi də, sizin düzəltdiklərinizi də Allah yaratmışdır qal ibnuhu luhu bunyanan fa alquhu fil jahim fa aradu bihi kaydan onlar dedilər, bundan ötürü bir bina tikin və onu orada odlayın onlar İbrahimə e hilə qurmaq istədilər biz də onları rüsvay etdik Və qala inni zahebul ila rabbi sayehzin rabbi habli min as-salihin fabashshirnahu bi O dedi Mən Rəbbimə doğru gedirəm. O məni doğru yola yönəldəcəkdir. O dedi Ey Rəbbim mənə əməli salihlərdən olan övlad bəxş et Biz də onu həlim xasiyyətli bir oğlan uşağı ilə müjdələdik. Fələmmə bələqə məəhü səhyə qalə ya büneyyə inni əra fil mənami ənni əzbəxükə fəndur məzə təraq. Qalə yə əbətif əlmət əmər, sətəciduni, inşəəəəlləhu minəl-səbirin. O, böyüyüb atasıyla bərabər çalışmaq həddinə çatdıqda İbrahim dedi, Oğlum, yuxuda gördüm ki, səni qurban kəsirəm. Bax, gör, nə düşünürsən. O dedi, Atacan, Sənə buyrulanı yerinə yetir, Allah qoysa mənim səbirlilərdən olduğumu görəcəksən. Fələmmə əsləmə və təlləhulil jəbini və nəədəyləhü əyyə İbrahim, qad səddəqtər rüiyyə, inna kədəlikə necizil müxsinin. Hər ikisi Allahın əmrinə tabə olduqları və İbrahim onu üz-üstə yerə yıxdığı zaman biz onu çağırıb dedik. Ey İbrahim, artıq sən yuxunu təsdiq etdin. Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. İnnə həzə ləhuqəl bələu l-mubi وَفَدَيْنَاهُ بِدِبِحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمٍ Həqiqətən də bu, açıq aydın bir imtihandır. Biz onun əvəzinə, böyük bir qurbanlığı fidyə verdik. Sonradan gələnlər arasında, ona gözəl xatirə qoyduq. İbrahimə salam olsun. Kəzalik najzül muhsinin innehu min Həqiqətən biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Həqiqətən o bizim mömin qullarımızdandır. Vebessherlahu bi ishaqan nabiyyam minəssalihin. Və bərək nə əlayy və ələ ishaqa və min dürriyyətihimə müxsinun və qalimun li nəfsihi Ona əməli salihlərdən olacaq bir peygəmbər, ishaq ilə də müjdə verdik Biz ona və ishaqa bərəkət verdik Hər ikisinin nəslində yaxşı iş görənləri də var Açıq aydın özünə zülüm edənləri də. Və ləqad mənən nə alə Musa və Hərunə və nəccəyna hüma və qawməhüma minəl-karbil-azim. Və nəsərnə hüm fəkənuhumul qalibin. Və ətəyna hümə l-kitəbəl-mustəbinə və hədəyna hümə əssiratəl-mustəqim. Biz Musa ilə Haruna da neymət bəxş etdik, onların hər ikisini və tayfalarını böyük sıxıntıdan qurtardıq, onlara kömək göstərdik və onlar qalib gəldilər. Hər ikisinə aydın bir kitab verdik, hər ikisini də doğru yola yönətdik. Və tərəkna alayhima fi'l-axirin salamun ala Musa va Harun inna kedalik najzil Sonradan gələnlər arasında her ikisinə gözəl xatirə qoyduq. Musaya və Haruna salam olsun. Həqiqətən biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. 121. إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين 122. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين 123. الله ربكم ورب آبائكم الأولين Həqiqətən, onların ikisi də bizim mömin qullarımızdandır. Şübhəsiz ki, İlyas da elçilərdəndir. Bir zaman o öz qövmünə demişdi, məyər qorxmursunuz, siz yaradanların ən yaxşısını qoyub niyə belə yalvarırsınız? Həm sizin Rəbbiniz, həm də əcdadlarınızın Rəbbi olan Allah'ımı mı tərk edirsiniz? akezebuhu fa innahum la muhdharun illa ibadallahi al mukhlasin wa taraknā alayhi fil ākhirīna salāmun alā yāsīn inna kadhālik la ajzil muhsinīn innahu min onlar onu yalançı saydılar Ona görə də, hamısı cəhənnəmə gətiriləcəkdir. Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa. Sonradan gələnlər arasında ona gözəl xatirə qoyduq. İlyasınə salam olsun. Həqiqətən biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Həqiqətən o bizim mömin qullarımızdandır. və inneluṭlə minelmürsəlin ibnəcəynəhu və əhləhu əcməin illə Şübhəsiz ki Lut da elçilərdəndir. Bir zaman biz onu və bütün ailəsini xilas etdik. Yalnız geridə qalanların içində olan yaşlı bir qadından başqa. Sonra da o birlərini yerli-dibli yox etdik. Va innakum latamurrūna alayhim musbiḥīna wa وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِنَ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَظِينَ Siz həm səhər çağı onların yanından keçirsiniz, həm də axşam çağı. Məyər anlamırsınız. Yunus da həqiqətən elçilərdəndir. Bir zaman o yüklü bir cəmiyə tərəf qaçdıq. Başkalarıyla birlikte püşk attı ve uduzanlardan oldu. Fəltəqəmə hülhût və hüvə mürimun fələvlə ennə hü kəne minəl müsebbihin fələvlə ennə hü kəne minəl müsebbihinə ləbifə bətnihə ilə O, qınanmağa layiq olduqda, balıq onu uddu. Əgər o, Allah'a tərif diyenlərdən olmasaydı, balıqın qarnında qiyamət gününə qədər qalardı. Fə <Sessizlik> nəbədnəəhü bil-arəi və hüvə səqim, və ənbətnəə əleyhə şəcəratən min yəqtim. O, halsız olduğu vəziyyətdə onu sahilə çıxartdıq. Onun başı üstündə balqabaq dağı bitirdik. Biz onu 100 minindən də daha çox adama peyğəmbər göndərdik. Onlar ona iman gətirdilər. Biz də onlara müəyyən vaxta dək, Firavanlıq nəsib etdik. Fəsəftihim əli <Sessizlik> rabbikəl bənatu və ləhumul bənun Əm xaləqunəl mələikətə inətən və şəhidun Ələ Kəfirlərəndən soruş Nəyə görə qızlar sənin Rəbbinin oğlanlar isə onların olmalıdır? Yoxsa biz mələyləri dişi yaratmışıq və onlar da buna şahid olublar? Həqiqətən onlar yalan uydurub deyirlər. Allah doğmuşdur. Şübhəsiz ki onlar yalançıdılar. Asqaf albanati alal banin ma lanakum keyfa tahkumun a fala Allah qızları oğlanlardan üstün mü tutmuştur? Size nə olur? Bu necə mühakimədir yürüdürsünüz? Məyyar düşünüb ibrət almayacaqsınız? Yoxsa sizin aydın bir dəliliniz vardır? Eğer doğru deyirsinizsə, kitabınızı gətirin. Və Onlar Allahla cinlər arasında qohumluq olduğunu uydurdular. Həqiqətən cinlər onların cəhənnəmə gətiriləcəyini bilirlər. Sübhana Allah, amma yəsifun illə ibadallahi l-müxlisin. Fəinnakum və ma təəbüdunə mən entüm aləyhi Allah onların ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa. Ey müşriklər, nə siz, nə də sizin tapındıqlarınız Heç kəsi Allaha qarşı yoldan çıxara bilməzsiniz. Ancaq cəhənnəmə girəcək kimsədən başqa. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ mələklər dedi Bizlərdən hər kəsin müəyyən bir yeri vardır. Həqiqətən biz səf-səf dururuq. Həqiqətən biz Allahın şanına təriflər deyirik. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ Müşriklər deyirdilər, əgər bizdə də əvvəlkilərdə olan zikirdən olsaydı, biz mütləq Allahın seçilmiş səmimi qulları olardıq. Lakin onlar onu inkar etdilər, onlar tezliklə biləcəklər. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُرُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ Bizim elçi gönderdiğimiz kullarımız hakkında bu sözümüz ezelden değilmişti. Həqiqətən onlara kömək göstəriləcəkdir. Bizim əskərlərimizin mütləq qələbəsi labüddür. Sən bir müddət onlardan üç çevir. Onlara bax, onlar tezliklə əzabı görəcəklər. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ onlar əzabımızın tezliklə gəlməsini mi istəyirlər əzab onların yurdlarına endiyi zaman qorxudulanların sabahı necə də pis olacaq وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ Sən bir müddət onlardan üç çevir. Onlara bax, onlar tezliklə əzabı görəcəklər. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ Və səlamun ələl mürsəlinə vəl-həmdü lillahi Rabbil ələmin. sahibi olan Rəbbin pakdır. Müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. Elçilərə salam olsun. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun.